Aberen bigarren mailako azterketa Entzuumea lehenengo testua entzung gaiia bi aldiz entzungo duzu Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak Orain minutu tardi duzu galderak irakurtzeko Irakurri galderak Entzun testua Mila eta malau eta, eta ordura arteko nazioarteko batzarrika handien egin zen bienan. Napoleon mennderatu ondoren mendebaldeko potentziek mundua berrantolatzeko erabakiak hartu zituzten, eta hartutako erabakin artean, ba, esklabutza debekatza izan zen, garrantzitsuenetako bat. Erabaki hau alere, etzen bete urtetan, ez Europan, ezta Ameriketan ere, Juan José Miguel. Eu houetan orain dela ehunda laro eta hamaika urte bienako batzar famatu egiten ari zira mendebaldeko potentziara usiak. Napoleonon menderatudoren Bretania, handia, Errusia, Prusia eta Austria mundua berrantolatzeko elgartu ziren bienan mila zorzieun damalan. Ia urtebete ironron zuen nazioarteko batzar honetan, Frantziari Napoleonek hartutako lur enduzizkioten eta Europa berriro egituratzeko erabakiak hartu zituzten, erregetza absolutuak berehar zituzten eta gobernu sistema horretan hartu zira zibarteko harremanak. Beste erabaki batzuk ere izan ziren, esklabutza eta esklabu salerosketa debekatzea esate baterako. Azken abala ere etzen bere ala bete, frantzian handiko eta amala urtera zuten debekua, estatu batuetan mila sortzion da euro eta bostean, eta brasilen mila sortzireun da laro Esklabutza benetako negozioa izan zen Europa rentzat amabos mendetik aurrera. Afrikako esklabu trafikoa, arabek izan zuten mendetan, baina ordutik aurrera, Europa rekartu zuten kontrola. Afrikatik, Ameriketara zinan lehen esklabuak, Karibera eta Mexikoko golkorera mazituzten, egur aldiagatik, baina batez ere Indioen kopurua ikaragarri jetzizelako urte gutxitan, hauetan gaitzak eta behartutako lanaren ondorioz. Portugaldarrak, Holandarrak eta Inglesak aberastu ziren batez ere trafiko honi esker, Espainiak merkatuoren gaia aboritzatu zuen Ameriketa. 16. mendetik aurrera personak Afrikan baitu Ameriketa eramanetan saltzea ohi kontua bihurtu zen. Ginean, Angolan eta beste zenbait lekutan biziziran beltzek edozein momentutan erasoa jasate zituzten, indarraren bidez gizoneskoak arrapatu eta untzietan sartuta eraman noizituzten urruti. Seinakalepotilotuta eramaten zituzten barkuan 40-50 egun iraute zuten bidaietan. Bodegetako ilunpean tratutzar eta kolpeak ohikoa ziran, oso gutxi jate zuten eta Keak eta gaitzek haulenak hiltzen zituzten Bidaian zehar erena baino gehiago hiltzen zen Milazortzion eta malau eta Milazortzion eta amabostean Ordurarteko nazioarteko Batzarrika undiena egin zen Bienan Napoleon menderatu ondoren Mendebaldeko potentziek mundua Berrantolatzeko erabakiak hartu zituzten Eta hartutako erabakin artean ba, Esklabutza debekatze izan zen Garrantzitsuenetako bat Erabaki hau alere, etzen bete urtetan, ez Europan, ez da Ameriketan ere. Juan José Miguel. Egun hauetan orain dela ehunda lauro eta hamaika urte bienako batzar famatu egiten ari zira mendebaldeko potentzia erausiaak. Napoleonon menderatudoren Bretania handia, Errusia, Prusia eta Austria mundua berrantolatzeko elgartu ziren bienan mila zorzieun Ia urtebete, ironron zuen nazioarteko Batzar honetan Frantziari Napoleonek hartutako lur guztiak endu eta Europa berriro egituratzeko erabakiak hartu zituzten. Erregetza absolutuak berrezar zituzten eta gobernu sistema horretan harttu ziran Beste erabaki batzuk ere izan ziren, esklabutza eta esklabu salerosketa debekatzea esate baterako. Azken abala ere etzen bere ala bete. frantzian handiko eta amala urtera zuten debekua, estatu batuetan mila sortzi hundairo eta bostean eta brasilen mila sortzi hundelaro sortzian. Esklabutza benetako negozioa izan zen europaren zat amabos mendetik aurrera. Afrikako esklabu trafikoa arabeek izan zuten mendeetan, baina ordutik aurrera europarek hartu zuten kontrola. Afrikatik Ameriketara joan zinan lehen esklabuak, Karibera eta Mexikoko golkorera mazituzten, zituzten aldiagatik, baina batez ere Indioen kopurua ikaragarri jetzizelako urte, urte utxitan, lurrauetan gaitzak eta behartutako lanaren ondorioz. Portugaldarrak, holandarrak eta inglesak aberaztu ziren batez ere trafiko honi esker. Espainiak merkatu horren gaia aproitzatu zuen Ameriketa. Amairraen mendetik aurrera personak Afrikan baitu Amerikeeta Eramanetan saltzea ohiko kontua bihurtu zen. Ginean Angolan eta beste zenbailekutan bizi ziran beltzek eozzen momentutan erasoa jasate zituzten, indarraren bidez gizonezkoak harrapatu eta untzietan sartuta eramanen ohiz urruti. Zeinak lepoti lotuta eramate zituzten barkuan berrogei berroeta hamar egun irauten zuten bidaietan. Bodegetako ilunpean tratutxar eta kolpeak ohikoa ziran, oso gutxi jate zuten eta ne keak eta gaitzek haulenak iltzen zituzten. Bidaian zehar baino gehiago hiltzen zen. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 Enzun testua. Oiane, kaixongetorri. Kaixo, kaixo eskerrik asko. Gipuzkoako artsibo orokorra. An egontzara, hori Tolosa handago izan berda? Tolosan dagoela, eh? Eta toki Oso interesgarri izan behar du, izan behar du mundiala sartzean, baina hori bai, sartu eta emozio guztiak eutxin behar dira ez, eh, paperak ez, ez eh, ondatzeko ez. Ha? Bueno, zorion oso ganbera eta oso kondizio jakinetan dituz eta behar bezala gordetzea dituzte dokumentuak, bertara joate eutxak eh, ez ditan, Ondatu daudena baino gehiago intzat. Etzina jantzi ez dakit, eh, astronautaz bazpa ere eta es, poliki, poliki e, e, e, donten, eta... Eskakizun bakarra da eskularru, eh, kotoizko eskularruekin manejatzea liburua, ah, oi basterik ez dut eskatzen. Hain zuzen ere, edo zeinek du, es, du ara joateko aukera, eta dokumentuekin ba, ibiltzeko aukera ba, nahiko balu, bere familiko eh, genalogian atzera egin, edo edo dena delako, inkluso e, e, histori baserriaren ba, historia, historia ez, e, atera. Ba, eh? dokumento pilio batetik atera informazioa pixkan eta bai. historia osatzen joteko ez? Postko, eh? Historia lariena ba, tipikoena da, ez? Baina, e, nabarra menduna inoen, edo zein joateko, joateko okera doela, eta bai e, mila behatzen da laguan okera erekitako erekin ba, ikusgarri ba da hortolosa uh -huh. erdi, erdian dago eta zen ere, amabosgarren mendetik aurrerako agiriak dituzte bertan egia da, ba, hori eta, e, Hori, zenbaki bada 15. mendea 15. mendea 1000 la herunda pico es da mila piko, esa, bai. et, e, bueno e, erre katolikoen garaitik edo Bai ba ordutik ba, ba, gipuzkako non e, batzarretan jasotako dokumentuak eta eta garai hartan ba edo egintariek mm -hmm. eh garai hartan hartutako erabakiak eta itzehineko gauza jasotzen zituzten dokumentuak eta ba ere gordin zituzten Bueno, papera sari gara, eh, documentoa sagiri eh, ez eta giri historikoaz, baina azken batean papera da. Eta papera eh, ulertzeko zer egin biardan bai kontserbatzeko eta ba ulertu ber da. Celulosa, eh dela oinarrian, ez? Baina paper guztiek ez dira berdinak. Ez, baina bueno, bai, eh osa garrantzitsuena bada celulosa, eta celulosa da oinarrian, ba, elkarri lotutako glukosa molekulen kate bat. Eta horroan, e, glukosa molekula hoiek demorarekin ba airearen eraginez, argiaren eragin ez, eta, eta paperak berak hartzen duen azidotasunaren eraginez, ez, ba kateoiek moztu egiten dira, ebakitzen joaten dira. Hidrolisia deritzon prozesu bajasaten dute, eta hori da moztea. Uh -huh. Eta hori da, moztu egiten dira, eta mozten joan ala e, ondatu egiten dira, galtzen dute, gorputza galtzen dute, auskorrak bihurtzen dira, eta horregatik askotan gartatzen da, ba... E, Eta egiten bat mendeko, baina bueno, e, berdin du. Hamez hortzigarren mendeko dokumentu bat hartu, eta egotea horri ba, bat pasatu ezinik. Ba, Hautsia egiten delako, ere bat eusten delako eskuartean. Uhum. Eta bai, egia da baita ere, esaten zenuna, ba, paper guztiak ez direla berdinak, eta hain zuzen ere, e, or, a, desberdintasun hondi bat dago, emeretzi mendean. Hori baina horlein, sortutako dokumentua ziren oso, esaten dute oso zelulo sapuruaz egindako egin dokumentua, ze batez ere kotoiz eta lioz hortik e, erauzitako zelulo egiten zuten. Baina, emere txigarremendean hasi ziren e, egurra erabiltzen, mm -hmm. papera egiteko Oian, kaixo ongetorri? Kaixo, eskerrik asko. Gipuzkoako hartxibo orokorra. Han egontzara, hori tolosan dago, esan behar da tolosan dagoela ez, eta toki oso interesgarri izan behar du, izan behar du mundiala sartzean, baina hori bai, sartu eta emozio guztiak eutxin behar dira ez, <laughs> paperak ez, ez eh, ondatzeko ez. Bueno, Zorion ez, oso ganbera eta oso kondizio jakinetan dituz eta behar bezala gordete dituztu dokumentuak, bertara joate eutxak ez eh, dituzan, nato daudena baino gehiago intzat. Etzinan jantzi ez dakite eh, astronautaz bazpaere eta politi politi eta. Eske bakarra da Eskularru eh, Kotoizko Eskularroekin manejatzea liburuak. Ah, hoi eia. besterik ez dute eskatzen. Gain zuzen ere edo zeinek du, es, du ara joateko aukera eta dokumentuekin ba ibiltzeko aukera ba, nahiko balu bere familiko eh, genealogia natera egin edo edo denarelako incluso e, e, e, e, de, ba baserriaren historia teoriarekin. Ba, e, atera Ba, ez dakit, eh? dokumentu bilo batetik atera informazioa pixken eta bai. historia osatzen joteko ez Historiallaren a bat tipikoena da ez baino e, nabarmendu nauen edoeinekgi joateko joteko okera duela, eta bai e, mila beatzen da lauen auarrezpen nago eraerekitako erekin ba, ikusgarri bada da Hortol uh -huh. erdi erdian dago eta hain zen ere hamabosgarren mendetik aurrerako agiriak dituzte bertan egia da ba, hor Hori zenbaki bada 15garren mendea 15garren mendea da 1100 da pico erre katolikoen garaitik edo Bai ba ordutik ba non bai Gipuzkoako e, batzarretan jasotako dokumentuak eta eta garai harten ba, politikariek edo egintariek mm -hmm. eh garai hertan hartutako erabakiak eta itzegineko gauza jasotzen zituzten dokumentuak da ba ere gordin zituzten. Bueno, papera zari gara, eh, dokumento ez eh, ez eta agiri historikoaz, baina azken batean papera da. Eta papera eh, ulertzeko zer egin behar den, bai kontserbatzeko batzeko eta ba, ulertu behar da, zelulosa eh, materiala dela oinarrian, ez? Horea. Baina paper guztiak ez dira berdinak. Ez, baina, bueno, bai, o, e, osagai garrantzitsuena bada, zelulosa. Eta zelulosa da, oinarrian, ba, elkarri lotutako glukosa molekulen kate bat. Eta horroan, e, glukosa molekula hoiek demorarekin ba airearen eraginez, argiaren eraginez, eta eta paperak berak hartzen duen azidotasunaren eraginez, ba, kate horiek moztu egiten dira, ebakitzen joaten dira. Hidrolisia mm -hmm. deritzon prozesu bajasaten dute, eta hori da moztea. Eta mm -hmm. hori da moztu egiten dira, eta mozten joan ala e, ondatu egiten dira, galtzen dute, gorputza galtzen dute, auskorrak bihurtzen dira, eta horregatik askotan gertatzen da, ba... E, ez dakitzen bat mendeko, baina, bueno, e, berdin du. Hamez hortzigarren mendeko dokumentu bat hartu, eta egotea, ba, horriba pasatu ezinik. Ba, hautsi egiten delako, ere bat, ere bat, eusten delako eskuartean. Uhum. Eta, bai, egia da baitare, esaten zenuna, ba, paper guztiak ez direla berdinak, eta hain zuzen ere, e, desberdintasun nondi bat dago, emeretzigarren mendean.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 Irugarren testua. Entzun gaia bi aldi zentzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak. Orain, minutu bat duzu, galderak irakurtzeko. Irakurri galderak. Entzun testua May BizGant, Montrealen jaio zen milagazieun da eta gure artean ura bezain ezaguna ezpada ere dugu, Alice Munrorekin konparatzen dute Kanadako geidazle onenan nor izango leia zenzu gabe hortan. Gaztetan kazetari jardun zuen baina berrogeita margarrena markadan lan utzi eta sasoian moda zen bezala Parisera joa erabaki zuen iko idazle asok eguni egin ohi zutenez literaturatik soilik bizitzeko asmoz. Eta baita lortu ere. Baita lortu ere, Paris askotan aagerida bere garaai hartako ipuinetan Madrillera artean gazte eta pobreak zirela egindako bisita ere kontatzen du Ipuinetako batean. Parisen bizi gaur egun ere mail Biz galant eta bi novela idatzi diun arren bere ipuñai esker bereziki ezaguna, Ezagunagoa, estatu batutan eta Kanadan gure artean baino, dena denesan behar ba. Lumen argitaletxeak, argitaratu zuen duela bizpair urte, meibiz galanten liburukotea, bere deiturari hor egiten diona galanta baita, <laughs> mila horri inguruko antologia. Ez oso eraman garria egia esan, hogeita magos ipuin hori bai, meibiz galantek berak aukeratutakoak. Azteko tabain, ipunak bere ustez, no lairak hurriberko lirateken, adierazten dugu. Ipunek ez dira novela bateko atalak. Ez genitxuzke bata bestearen segidan denak jarrapaladan irakurri behar. Historie bat bestearen luzapen abalitz bezala. Ez, bat bakarra irakurri eta itxi liburua irakurle. Irakurri beste zerbait, beste edo zer gauza, zerbait ez berdina. Eta itzuli gero berriz ipuñoietara. Ipunek noveletako kapituluek ez duten bertute bat daukate eta badakite itxoiten. Ipuinek badakite zain egoten. Bere 90 urte luze horiekin Parisen bizitzen erritzen du, Mavis Galantek. Bai, eta hala ere edo agian horregatik beti geratuko zaigu Paris, esaldi ezagunaren aldagai bat esanaratzen dio bere pertsonalitateko bati, euskara irakurleari bereziki xarmengarri egiten zaiona edo niri behintzat hala hala eintzait. Mavis Galantek ez du esaten beti geratuko zaigu Paris, baizik eta beti geratuko zaigu Valentzia garen soineko. Ipuñetako batean pobre geratu direnean ere Getaria arraundiaren gaueko soineko bat oraindik gordetzen dutela ta bikote bateko kidek garaĩ hobeak oroituz horrela laxe kontsolatzen dute elkar beti geratuko zaigu Valentziagaren soinekoa Maybis Galland Montrealen jaio zen 1922an Eta gure artean ura bezain ezaguna ezpada ere esan dugu Alice Munrorekin konparatzen dute Kanadako idazle onena nor izango leia zenzu gabe Gaztetan kazetari jarduun zuen baina berrogeita margarrena markadan, lan utzi eta sasoian moda zen bezala Parisera jode eradaki zuen, Karaiko idazle asko egunoi egin ohi zutenez literaturatik soilik bizitzeko asmoz. Eta baita lortu ere? baita lortu ere Paris askotan aagerida bere garaai hartako ipuinetan Madrilera artean gazte eta pobreak zirela egindako bisita ere kontatzen du ipuinetako batean. Parixen bizi da gaur egun ere mail galant eta bi nobela idatzi diun arren bere ipuñai esker da bereziki ezaguna ezagunago Estatu batutan eta karadan gure artean baino dena esan beharba. Lumen argitaletxeak, argitaraatu zuzen duela Bizpai urte, mehibiz galanten liburukotea, bere deiturari hor oh, egiten diona galanta baita, mila horri inguruko antologia. Ez oso era mangarria egin ja ezan, hogeita magos ipuin hori bai, mehibiz galantek berak aukeratutakoak. Azteko tabain, ipuñak bere ustez, nola irakurri beharko lirateken, adierazten digo. Ipuñak ez dira novela bateko atalak. Ez genitxuzke bata bestearen segidan denak jarrapala irakurri behar, istorio bat bestearen luzapena balitz bezala. Ez bat bakarra irakurri eta itxi liburua irakurle. Irakurri beste zerbait beste edo zer gauza, zerbait zberdina. Eta itzuli gero berriz ipuñoietara. Ipuinek Nobeletako kapituluek ez duten bertute bat daukate eta, badakite itxo egiten. Ipuinenek baddakiite zain egoten. Bere laurogeita hamar urte luze horiekin Parisen bizitzen erraittzen du mail biz galanteek. Bai, eta hala ere, edo agian horregatik, beti geratuko zaigu Paris, esaldi ezagunaren aldagai bat, esan arazten dio bere pertsonalitako bati. Euskar irakurleari bereziki xarmen egiten zaiona, edo niri behintzat ala egin zait. Mebiz Galantek, ez du esaten beti geratuko zaigu Paris, baizik eta beti geratuko zaigu Balentziagaren soineko. Ipunetako batean, pobre geratu direnean, ere getaria arraundiaren gaueko soineko bat, oraindik gordetzen gorde zendutela eta bateko kidek garai hobeak, oroituz horrela laxe kontzolatzen dute, elkar. Beti geratuko zaigu, balentziagaren saunikoa. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan. amaitu da entzumenaren satia.